الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله غيره ولا رب سواه واشهد ان محمدا wa ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين Wa alla man iktada bi wa was wa bisunatihi ila yaumedin. Erstens beginne ik mit dem Lob Allah subhanahu wa ta'ala, der mir die Möglichkeit gegeben hat, az zawajal hier zu sitzen om zu versuchen, inshaAllah, mich selber, meine Geschwister, eine andere an eine Angelegenheit des Islams zu erinnern, inshaAllah und auch meinen neuen Geschwistern im Islam, insha'Allah, etwas beizubringen, vielleicht was sie nicht wissen, aber bestimmt, die haben das schon mal gehört. Das ist nur eine kleine Erinnerung, insha'Allah, an etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat und was Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam auch befohlen hat. Der Grund, warum ich, insha'Allah, dieses Thema ausgesucht habe, das Thema, insha'Allah, ist, es geht hier um die Absicht im Islam, das nennt man im Arabischen, al niyyah al niyyah das ist die Absicht, insha'Allah, rabbil al alamin, der Grund, warum ich das ausgesucht habe, erstmal, wir haben oft die Frage gestellt bekommen, Alhamdulillah, äh, über die Absicht, wie, wie, wo liegt die Absicht im Islam, und ob das Aussprechen der Absicht eine Sunna ist im Islam oder eine Bidra ist. Und darauf wollte ich auch antworten, inshaAllah. Und einer der Gründe auch ist, InshaAllah, weil ich dasselbe oft erlebt habe in den Moscheen, wo, Brüder, möge Allah Subhanahu Wa Ta'ala sie recht leiten, Inshallah, und ihnen die Kraft geben, InshaAllah. Dass sie, nachdem sie das hören, insha'Allah, wir hoffen vom ganzen Herzen, dass sie insha'Allah damit aufhören. Und wir werden insha'Allah Argumente geben, insha'Allah, und beweisen, insha'Allah, dass das Aussprechen der Absicht im Islam keine Sunnah ist, wie Ibn lahi Azza wa Jal. Und das ist wirklich vom tiefsten Herzen eine Nasiha, ein Ratschlag von einem Bruder an seine Geschwister, insha'Allah und Ich habe keine andere Absicht, ich will niemanden kritisieren oder eine Kritik äh, üben hier, sondern es ist nur vom Herzen zu Herzen der Muslimin, inshaAllah. Wie gesagt, ich beginne mit dieser kurzen Einleitung, inshaAllah, rabbil alamin. Äh, wie wir alle wissen, Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Taala hat uns Muslime, Alhamdulillah, befohlen, den gesamten Allah, sallallahu alaihi Wasallam zu gehorchen und ihm zu folgen. Und es gibt genug Ayat im Koran, eine davon, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa ma taakumu rasulu faqudu wa ma'ana kum anhu fantahu. Das heißt das, was der Prophet, der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam euch brachte, sagt, nimmt es, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt, lernt es von ihm und setzt es in Tat um. Das heißt, wir müssen ihm folgen in dem, was er getan hat, sallallahu alayhi wa sallam und in dem, was er befohlen hat. Alayhi wa wa sallam. Und wir müssen Allah hat uns befohlen, das zu unterlassen, was er verboten hat, sallallahu alayhi wa sallam. Entweder hat er das sallallahu alayhi wa sallam mündlich verboten oder er hat das nicht getan, alayhi wa sallam. In diesen beiden Fällen sind wir verpflichtet das gleiche zu tun wie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Und es geht hier genauso um die Absicht, insha'Allah, rabbil Und wir wissen alle, dass Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wurde von Allah subhanahu wa ta'ala gesandt für die Menschheit. Warum? Damit er sie lehrt Input transcript erstmal Allah subhanahu wa ta'ala, die in Tawheed, inshallah, Rabbil Alameen, dan had Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, den Islam vorgelebt, um die Muslimen en die Menschen zu zeigen, wie sie Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen haben. Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, had ons alles gezeigt, alles gezeigt, wie wir Allah subhanahu wa ta'ala mit Wissen zu dienen haben, inshallah. Weil die Person, die Allah subhanahu wa ta'ala Unwissen anbetet. Das heißt, sie weiß nicht, wie sie Allah, die kennt die Art und Weise nicht, wie sie Allah anzubeten hat. In der Zeit, in indem sie Allah anbetet, auf mit falscher Art und Weise, begeht sie eine Sünde. Das heißt, die Gehorsamkeit verwandelt sich durch diese Unwissenheit zu einer Ungehorsamkeit. Möge Allah subhanahu wa uns davor bewahren, insha'Allah. Und wie gesagt, jeder von uns macht Fehler. Und wir müssen alle, insha'Allah, bereit sein, von Fehlern zu lernen, insha'Allah, Rabbil alamin, und uns zu verbessern, insha'Allah. الله سبحانه وتعالى زاكتم قران جل وعلا وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم ويقول الله جل وعلا سبحانه وتعالى قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal spricht im Qur'an sinngemäß und nichts anders wurde ihnen befohlen als nur Allah als nur Allah zu dienen und ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein. Und ihm gegenüber subhanahu wa ta'ala aufrichtig in der Religion zu sein. Und Allah sagt sinngemäß subhanahu wa ta'ala im Qur'an jalla wa ala Sag Wenn ihr verbirgt, das, was in euren Brüsten ist, oder das offen liegt, Allah weiß es. Allah weiß es, subhanahu wa ta'ala. Die Absicht, liebe Geschwister im Islam, an die ulama sagen, die ulama der Ahl-Sunnah und der Jama sagen deutlich, An-Niyya, die Absicht liegt im Herzen. Das die Stelle, in der sich unsere Absicht befindet, ist das Herz Wallais Mahalulla für Lisan. Das heißt, die Absicht liegt in unseren Herzen und liegt nicht auf unsere Zunge. Das heißt, sagen die Ulama, die Personen, die beim Verrichten des Gebets oder beim Fasten oder beim Pilgerfahrt oder beim Muduferischen Gebetswaschen, oder bei, beim Verrichten aller Arten der Ibadat, der Anbetungen, wenn diese Person die Absicht laut ausspricht, damit hat diese Person eine bid'a begangen im Islam. Das heißt, diese Person ist ein erneuerer im Islam. Das heißt, sie spricht etwas im Islam aus, was nicht zum Islam gehört. Das heißt, das ist eine bid'a Und die Ulama sagen auch, diese Person ist ein mubtadi er hat eine Erneuerung im Islam begangen, möge Allah SWT uns davor bewahren. Warum ist das eine Erneuerung im Islam? Warum darf man das nicht machen? Der Grund dafür ist, weil unser Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi sallam dies auch nicht getan hat. Alaihi er hat Wudu verrichtet, er hat gebetet, er hat gefastet, er hat die Pilgerfahrt verrichtet. In all seinen Taten gibt es keinen Beweis, keinen einzigen Beweis. Dass der gesamte Allah sallallahu wa sallam die Absicht laut gesprochen hat das hat er alaihi salatu salam, nicht getan warum erstmal fragt man sich was will diese Person die die, die, die die absicht laut spricht was will sie erreichen willst du Allah subhanahu wa ta'ala kund geben über das was du vorhast, über das was in deinem herzen ist dann kann ich ja nur eins sagen inshallah achim islam Allah subhanahu wa ta'ala Weis über das, was in deinem Herzen bescheidt. Allah ja'lam ja ma fil qulub. La yaghfa ala Allah shey. Nichts kann sich für Allah subhanahu wa ta'ala verbergen, azza wa jal. Deine Absicht. Und nichts kann sich für Allah subhanahu wa ta'ala verstecken. Alles, was du in dir trägst, alles was du in dir verbirgst, Allah weiß darüber bescheid, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, niemand braucht Allah kunst zu geben über das, was man vorhat. Und der Beweis dafür ist, inshaAllah rabbil alamin, dat Allah jalla wa'ala sagt in het Qur'an subhanahu wa ta'ala. Die Ayah hebben we ook vorhin gelesen insha'Allah. Qul in تُخْفُ fi sudurikum, صُدُورِكُمْ tubduhu, تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهِ Zag, wenn ihr dat verbirgt, wat in euren Brüsten is, oder offenlegt, Allah weet het subhanahu wa ta'ala. Dat heißt, Allah azza wa jalla weiß Bescheid über dat, was in unseren Herzen is azza wa jalla. Dat heißt, wir brauchen Allah subhanahu wa ta'ala nicht kundzugeben, dat Über das, was wir vorhaben, inshallah. Und deze de en deze Akida muss Muslim hebben, der Koran en Sunnah folgt, inshallah. -al -al also, das heißt, die Person, die sagt: Allahumma inni nawaitu salat al-Fajr, Allahumma inni nawaitu salat al-Subh, Allahumma inni nawaitu salat al-Durr, die begeert damit al billah, eine Bid'ah. Das heißt, er hat etwas im Islam verändert. Er hat eine Erneuerung gebracht, die weder Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat, noch sein gesandta sallallahu alaihi wa sallam bi fulan hat uda forgeletete alaihi salatu wa salam sind wir verpflichtet inshallah dies zu unterlassen denn die absicht liegt im herzen die stelle in der sich die absicht liegt ist im herzen drin und nicht auf der zunge liebe geschwister möge allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren noch ein sehr wichtiger punkt inshallah rabbil alameen. und qayl allah azza wa jal qayis was in unserem Herzen ist. Es ist sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, auf die Absicht zu achten, liebe Geschwister. Das heißt, eine Absicht muss vorhanden sein. Eine Absicht muss vorhanden sein. Und nicht nur irgendeine Absicht. Sondern eine reine Absicht muss, liebe Geschwister, in unseren Herzen vorhanden sein, in allem, was wir tun. In allen Ibadat, in allen Taten, die Allah befohlen hat, subhanahu wa ta'ala, Oder die Muhammad befoonen en getan heeft, is, we zijn verpflichtet, inshallah, eine reine Absicht im Herzen zu tragen. Diese reine Absicht ist, das heißt, ganz einfach, wenn ik eine Tat vorhabe, oder wenn ich eine Tat verrichte im Islam, die verrichte ich nur um Allahs Willen, subhanahu wa ta'ala. Nur um Allahs Willen und ohne Rücksicht auf irgendeinen irdischen Lohn. Dat is sehr wichtig. Sayyidina Umar hat Allah immer darum gebeten, Subhanahu wa Ta'ala, dass er seine Absicht reinigt von jeder of oder weltlichen Absicht und Zwecke. Das heißt, wenn ich eine Tat verrichte, ich verrichte ze sie nur um Allahs Willen, Subhanahu wa Ta'ala. Um das Wohlgefallen Allahs, Subhanahu wa Ta'ala, zu erlangen und nichts anders. Und wirklich nichts anderes, weil wenn wir dies nicht tun, dann wird unsere Tat nutzlos jaum sein und wird vielleicht der Grund sein, dass wir vielleicht in der Hölle fallen und möge Allah uns bewahren vom Höllenfeuer, insha'Allah Rabbil Alamin. Und diese reine Absicht, liebe Geschichte, ist das, was Allah befohlen hat im Koran. Und das haben wir auch vorhin am Anfang gelesen, insha'Allah, wo Allah gesagt hat, Wama umiru <sumse> das heißt Allah zegt, ha muhlesina wa yuktus zaka. Wadarika Allah zag zingemis subhanahu wa ta'ala. Wama umiru <sumse> abudullah. Un worden anders befohlen. außer allah nur al als allah subhanahu wa ta'ala. azza wa azawajel. Un inen worden nis anders befohlen. Als nur allah zu dienen. Und ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein. مُخْلِسِينَ lahu'd-din, أي مُخْلِسِينَ لَهُ amal Das heißt, aufrichtig in der Tat zu sein. Das heißt, in allem, was wir tun, müssen wir mit Aufrichtigkeit diese Tat verrichten. بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَزَّ Ein ganz einfaches, inshaAllah, Beispiel. Jetzt jemand von uns hat vor, inshaAllah, die Gebetswaschung zu verrichten. Was muss er beabsichtigen? Und wie gesagt, die Absicht ist im Herzen. Er muss nicht sagen, oh Allah, ich beabsichtige jetzt, den Wudu zu verrichten, die Gebetswaschung zu verrichten. Das muss er nicht sagen, weil Allah weiß, was er vorhat, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, du musst darauf achten, was in deinem Herzen vorgeht. Was hat dich bewegt, diese Tat zu verrichten? Ein einfachen Rat, insha'Allah. Wenn ich jetzt vorhabe, den Wudu zu verrichten, dann stehe ich auf mit der Absicht, die Gebetswaschung zu verrichten. Warum? Alles Ibadah. Es ist eine Ibadah, liebe Geschwister. Das ist eine Tat mit der, wir Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, die er auch befohlen hat, subhanahu wa ta'ala. Erstens, wir verrichten die Gebetswaschung alles die zweite Absicht, die man im Herzen noch trägt in der Zeit, ist lillahi Ich verrichte diese Gebetswaschung nur um Allahs Willen, subhanahu wa ta'ala. Das ist sehr wichtig. Nur um Allahs Willen, subhanahu wa ta'ala. Drittens ist, ich verrichte diese Wudu, also diese Gebetswaschung, weil Allah es mir befohlen hat, subhanahu wa ta'ala. Und da sagen die Ulama, das ist eine vollkommene, reine Absicht. Das heißt, eine vollkommene, reine Absicht besteht aus drei weiteren Absichten. Eins ist, habe ich gesagt, ich verrichte die Tat wegen Ibada, weil es eine Ibada ist. Zweitens, ich verrichte diese Tat. Warum? Weil, um Allahs Wohlgefallen, subhanahu wa ta'ala, zu erlangen, um Allahs Willen, subhanahu wa Nummer drei ist, weil Allah es mir befohlen hat. Und das ist eine vollkommene, reine Absicht im Islam. Und die drei Absichten müsste man im Herzen tragen und nicht auf der Zunge. Weil oft ist es so, wie oft sind Menschen sagen, oh Allah, ich beabsichtige aufrichtig für dich, die in diese Tat zu verrichten. Aber kann sein, dass das, was er mit der Zunge behauptet, sich widersetzt mit dem, was im Herzen ist. Und Allah schaut auf dein Herz und nicht auf deine Zunge. Deswegen das Wichtigste ist erstmal die Bidda zu unterlassen, nicht die Absicht laut auszusprechen und zweitens die im Herzen erstmal zu tragen, dann diese drei Absichten zu erfüllen im Herzen. Erstens ist es eine Ibadah. Ich wiederhole, weil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auch wiederholt hat sallallahu alaihi wasallam damit ihr das verstehen könnt. Also ich verrichte jegliche Tat im Islam, ist, weil es eine Ibadah ist. Das ist eine Anbetung. Eine Tat, mit der ich Allah anbete, subhanahu wa ta'ala. Zweitens ist, Lillahi Azzawajal, wa das om heißt, um Allahs Willen, subhanahu wa ta'ala, dan drittens, weil Allahs befohlen hat. Azzawajal. Dat is een Beispiel. We nehmen inshallah andere Beispiel mit dem Gebet. as Salah. Das Gebet, liebe Geschwister, warum verrichte ich das Gebet? Ik verrichte das Gebet, weil es eine Ibadah ist. Das is eine Tat, mit der ich Allah subhanahu wa ta'ala diene. Azzawajal. Dat is eine Ibadah. Zweitens, ich verrichte das Gebet um Allahs Willen, subhanahu wa ta'ala. Um nichts anderes, nur um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Das ist sehr wichtig. Davon hängen unsere Taten ab, subhanallah. Drittens ist, ich verrichte das Gebet. Warum? Weil Allah Azza wa es mir befohlen hat, subhanahu wa ta'ala. Allah sagt im Koran, wa is salah. salah, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, in verschiedenen koran ayat verse Allah hat uns befohlen, das Gebet zu verrichten. Verrichte das Gebet verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe. Das heißt, Allah Subhanahu wa Ta'ala hat uns befohlen im Koran das Gebet zu verrichten. Also, das ist eine vollkommene Absicht bi'idnillah jalla wa ala. Und sehr wichtig auch liebe Geschwister, wie wir auch vorhin gehört haben, dass Allah spricht über die reine Absicht. Wir haben auch gehört und es gibt verschiedene Koran Verse, wo Allah Subhanahu wa Ta'ala azza wa jalla Subhanahu wa Ta'ala bestätigt im Koran Und uns deutlich macht, dass er weiß über das Bescheid über das, was in, unseren Herzen, was in unseren Herzen ist, was wir in unseren Brüsten tragen. Wir haben schon mal in verschiedenen Vorträgen gesagt, dass wenn wir zehn Leute zusammensitzen, oft ist es so, dass Menschen Geheimnisse in sich tragen, dass der, der neben ihnen sitzt, weder hören kann noch sehen kann. Aber Allah subhanahu wa ta'ala kann das sehen. Er weiß sogar Bescheid wa über dein Vorhaben, bevor du es selber vorhast. Bevor du es selber überhaupt fühlst in deinem Herzen, Allah weiß Bescheid, Azzawajal, weil das Wissen Allah umfasst alles. Allah ist de Azza wa Sein Wissen umfasst alles. Nichts kann sich vor Allah subhanahu wa ta'ala verbergen. Das muss uns klar sein. Dat heißt, Allah sieht, was in unseren Herzen ist. Azawajal. Deswegen sind die Mu'uminien verpflichtet, inshaAllah, sehr darauf zu achten. Sehr darauf zu achten, dass da nur Gutes drin sein, sein wird. Nur Gutes. Und dass man sich bemüht, insha'Allah, die schlechten Absichten zu beseitigen. Und die Hilfe bei Allah suchen, subhanahu wa ta'ala. Die Hilfe bei Allah suchen, subhanahu wa ta'ala, damit er uns, insha'Allah, die aufrichtige, die aufrichtige Absichten gibt, azza wa Damit wir unsere Taten mit Aufrichtigkeit verrichten, weil unsere guten Taten sind unser Kapital, Yawm al-Qiyamah. Es gibt keine Währung, die gilt, Yawm al-Qiyamah, außer die gute oder die schlechte Tat. Damit werden wir verhandeln, Yawm al-Qiyamah, mit Allah, subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wir müssen heute auf unseren Kapital achten, dass es nicht geschadet wird, inshaAllah, rabbil alemin. Weil es ist oft so, liebe Geschwister, subhanallah, wir sehen Menschen, die verrichten sehr gute Taten. Vom Äußeren her, diese Tat ist eine sehr gute Tat. Eine Tat, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Eine beliebte Tat. Eine besondere Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und für uns Menschen scheint auch diese Tat etwas Besonderes sein. Ich gebe Ihnen einfach ein Beispiel. Gerade ich sitze hier, Alhamdulillah, und ich spreche über die Absicht. Über die reine Absicht. Ich spreche über die Aufrichtigkeit. Wenn ich selber jetzt, während ich gerade spreche über die Aufrichtigkeit, nicht aufrichtig bin, dann wird dieser Dars über die Aufrichtigkeit mir nicht nutzen, sondern es wird mir einen Schaden bringen. Und darum bitte ich Allah, Subhanahu wa Taala, dass er mir die Aufrichtigkeit gibt in allem, was ich sage. Deswegen, es gibt Taten, die vom Äußeren her eine gute Tat sind. Oder eine gute Tat sind. Die sehen sehr gut aus, Alhamdulillah. Die diese fromme Taten, wie das Gebet oder die Pilgerfahrt zu verrichten, Allah. Aber liebe Geschwister, vielleicht ist diese Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala gar nicht gültig. Vielleicht ist diese Tat in Wahrheit eine schlechte Tat. Und was macht diese eigentlich, eigentliche gute Tat zu einer schlechten Tat? Bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Absicht. Das ist das, was diese Person im Herzen trägt. Im äußeren, äußeren sieht die Tat gut aus. ist eine fromme Tat. Es ist eine tugendhafte Tat, die er verrichtet. Aber eigentlich ist diese Tat ist schlecht geworden. ist verdorben durch die Absicht, durch die, durch die unreine Absicht, die er im Herzen trägt. Das heißt, alles ist im Sonnens. Möge Allah uns befohlen, bewahren. Das heißt, liebe Geschwister, eine sehr wichtige Nasiha auch, was wir wissen müssen, inshaAllah rabbil Alameen, dass wir Yaum al Qiyamah, am Tag, an dem wir vor Allah wa stehen werden, und der Tag wird auf jeden Fall kommen. Wir werden vor Allah stehen und zur Rechenschaft gezogen werden. Aber eins müssen wir wissen, dass wir am Tag des Gerichts von Allah subhanahu wa ta'ala gemäß dem, was in unserem Herzen ist, Oder waar, zur Rechenschaft gezogen werden. Dat heißt, Allah subhanahu wa ta'ala werd ons gemäß dem, was in unseren Herzen war oder ist, bestrafen oder belohnen. En der Beweis dafür is, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Jalla wa ala, Yawma tublas sarair. Yawma tublas sarair. Am Tage, an dem die die Geheimnisse enthüllt werden. Was sind die Geheimnisse hier gemeint? Die Geheimnisse, liebe Geschwister, ist all das, was wir in dieser Dunja getan haben, was vor den Augen der Menschheit verborgen geblieben war. Das heißt, damit ist gemeint, sagen die Ulama im Tafsir, ist gemeint, das sind die Taten, die wir in der Einsamkeit verrichtet haben, ob gute oder schlechte sowieso. Und das, was an Absichten verborgen geblieben war, was keiner sehen konnte, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, das, was wir in der Einsamkeit getan haben, ver, ver, versteckt haben vor den Menschen, billah, wird Yaumul Qiyama sichtbar werden. Und das, was wir an Absichten in unseren Herzen getragen haben, wird Yaum al-Qiyama auch sichtbar werden. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wird Yaumul Qiyama, gemäß unsere Absichten, uns entweder belohnen oder bestrafen. Deswegen ist ein wahrer Mu'miner verpflichtet, in seinem Herzen tief hineinzuschauen, bevor er irgendeine Tat verrichtet im Islam. Es ist sehr wichtig, immer wieder in deinem Herzen zu, hineinzuschauen, um zu gucken, weshalb verrichte ich diese Tat. Was will ich erreichen mit dieser Tat? Was ist mein Ziel, wenn ich diese Tat verrichtet habe? Ist es ein Dunja-Ziel? Oder ist das wohlgefallen Allahs Subhanahu wa ta'ala azza wa Koran, Allah de Koran, in de Koran, Subhanahu wa taala, in Subhanahu in Surat Al-Adiyat. Allah zegt. in de Koran, wa wa taala. in de Koran, in de Koran, in de Koran, in de in de Koran, nicht. de Koran, in in an dem die, der Inhalt der Gräber hinausgeworfen wird. Das heißt, die Toten werden wieder auferstehen. Warum werden sie wieder auferstehen? Damit sie vor Allah subhanahu wa ta'ala erscheinen und damit sie zur Rechenschaft gezogen werden. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala فِي Das heißt, und das, und das herausgeholt wird, was in den Brüsten ist. Ibn Abbas radiyallahu anhumma sagt, damit ist gemeint, dass das, was wir an Absichten in unseren Herzen getragen haben, das ist gemeint, das wird herausgeholt aus den Brüsten und wird getrennt von Allah subhanahu wa ta'ala. Die guten und die schlechten Absichten, die du im Herzen getragen hast, werden getrennt von Allah subhanahu wa ta'ala, dass beide deutlich sichtbar sein werden. Und gemäß dem, liebe Geschwister, was wir heute im Herzen tragen, wird Allah Yawm al-Qiyamah subhanahu wa ta'ala uns zur Rechenschaft ziehen. Deswegen, es ist heute eine Pflicht, liebe Geschwister, nicht nur, nicht nur mit seinem Aus Äußeren beschäftigt zu sein, sondern sich zu beschäftigen mit seinem Herzen, insha'Allah Rabbil Alameen, und dort hinein zu schauen, mit welchen Absichten dienen ich Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, es geht um dem, was in unseren Brüsten ist. Aber im Dunya, in dieser Dunya ist es so, dass wir gemäß dem Äußeren die Menschen behandeln. Das heißt, wenn jemand die Sunna trägt, bet alhamdulillah, sieht alles Muslim aus alhamdulillah, er ist ein Muslim alhamdulillah. Und wenn er inshaAllah gute Taten verrichtet, dann wir gehen davon aus, dass diese Taten gut sind. Aber wann ist diese Tat gut und wann ist diese Person erfolgreich, wenn das, was er nach außen zeigt, Das, was er tut, das, was er nach außen zeigt, übereinstimmend ist mit dem, was in seinem Herzen ist. Das heißt, wenn die Taten, die äußeren Taten gut sind und rein sind, und sind übereinstimmend mit der guten und reinen Absicht und aufrichtigen Absicht im Herzen, dann ist diese Person, Alhamdulillah, im Erfolg bei Allah, al aber wenn das Äußere sich widersetzt und widerspricht mit dem Inneren, dann ist das der gewaltige Verlust, wal biLlah. Deswegen, liebe Geschwister, wir müssen aufpassen, inshaAllah, rabbel alamin Und Allah subhanahu wa ta'ala had davor gewarnt, azza wa jal, indem er sagte, subhanahu wa ta'ala, ik bin absolut, is bin absolut der, der geen Partnerschaft, kein Partnerschaft bedarf. Er sagt, und die Person, die etwas doet, ja, die etwas tut, a'udhu billah, und niemand anders Diese Tat widmet außer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, und wenn irgendjemand etwas tut und niemand anders außer mir widmet, diese Tat widmet, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, von dieser Person sage ich mich los und überlasse ihm den anderen. Das heißt, diese Tat werdet ihr nicht nutzen, sondern schaden. Und wisse mit Gewissheit, dass nur Allah subhanahu wa ta'ala dir einen eine Belohnung geben kann für das, was du getan hast. Und kein anderer Yawm al -Qiyama kann den Ajr, den Lohn für die begangenen Taten verteilen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen müssen wir unsere Taten ganz Allah widmen, allein subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jal. Und noch eine kleine Nozi, insha'Allah, für meine Geschwister, ist vorsichtig, insha'Allah, weil der Shaitan, Adu Allah, er kommt oft, wenn du gerade mal etwas vorhast im Islam, du willst etwas Gutes tun im Islam, dann kommt der Shaitan und sagt, A'udhu Billah, du willst sowieso diese Tat mit Augen, aus Augendienerei verrichten. Du bist nicht aufrichtig gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, deswegen lasse diese Tat fallen. Mach es nicht. Nein, das stimmt nicht. Also wenn du diese Stimme hörst, ignoriere den Shaitan. Verachte ihn. Höre ihm gar nicht zu. Sondern sprich in dir, inshaAllah, und stell dir selber immer wieder die Frage, warum habe ich vor, diese Tat zu verrichten? Was will ich erreichen mit dieser Tat? Ganz einfach, liebe Geschwister, ich sage mir immer wieder, ich will diese Tat verrichten, um Allahs Willen, subhanahu wa ta'ala. Ich will das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala erlangen, bi-idhnillahi jalla Allah. und nichts anderes, außer das, so, dass, insha'Allah, das, du musst den Shaitan besiegen, sonst wirst du keine Chance mehr haben, irgendeine gute Tat zu verrichten. Also hör nicht auf den Shaitan und lass dich nicht vom Shaitan runterziehen, wal billah. und sprich, die, sprich immer mit dir selbst. Man muss mit sich selber immer sprechen und sagen, ich will das Wohlgefallen Allahs. Immer wieder sich selber das auch einreden und trainieren, insha'Allah. Und wenn du nicht die Aufrichtigkeit besitzt, Allah sieht, dass du dich bemüht und Allah wird dir bei Ibn Allah helfen und dir, insha'Allah, ermöglichen eine aufrichtige Tat zu verrichten. Das ist eine kleine Nasir, insha'Allah, was die Absicht betrifft, insha'Allah, Rabbil Alamin. Und vielleicht wird Allah uns ermöglichen, nochmal, insha'Allah, demnächst über einen dieser Hadithen zu reden, insha'Allah, über die Aufrichtigkeit, insha'Allah, Rabbil Alamin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben, wenn ich was falsch gesagt habe. Dann ist es von mir und vom Shaitanul Ayyadu Billah. Und wenn ich was gut gesagt habe, dann ist es von Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta wa to